На мій превеликий подив незнайомець і не думав відсиджуватись у під'їзді. Двері розчахнулися, і я ледве встиг відстрибнути в кущі, що росли з краю двору, як нападник з'явився назовні».